Hola, molt bona nit. Una setmana més, aquí arrenca el núvol de fum, programa número 140. Una salutació, soc Jaume Montsant i estàs, com no, a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, també ens pots escoltar per internet o per la TDT. Núvol de Fum és una hora setmanal dedicada a la millor música ambient, a l'electrònica minimalista i a l'experimentació. Pots estar en contacte amb el programa a través del nostre blog, nuboldefum.blogspot.com, on també hi trobaràs tots els podcasts i informació ampliada del que anem escoltant, i també a través de la pàgina de Facebook del programa, facebook.com/núvol facebook.com.nuboldefum.com. I bé, doncs aquesta setmana comencem el programa parlant del Dia Mundial de la Ràdio, que se celebra aquest dissabte, dia 13 de febrer. Aquest any el tema principal de la celebració és la ràdio en temps de desastre i emergència, per remarcar la importància d'aquest mitjà en les nostres vides, tant en temps de pau com en temps de desastres i emergències ja que la ràdio és el mitjà de comunicació de més fàcil accés i també el més utilitzat. Aquest dissabte doncs estarà ple de celebracions i a Ràdio Mollet ens hi sumarem amb un programa especial que podreu escoltar demà divendres i que es farà en directe des de la plaça Catalunya de Mollet des de les 9 del matí fins la 1 del migdia. Jo, des d'aquí, des del núvol de fum, m'agradaria remarcar la importància de la ràdio pública que permet continguts que la privada difícilment acceptaria i un exemple podria ser aquest mateix programa. Defensem, doncs, la ràdio pública de qualitat, amb llibertat d'expressió i sense censura i això ho hem d'aconseguir entre tots. Dit això, arrenquem ja el programa d'avui, en el que tenim molt bona música eh, esperant per ser escoltada. Avui comencem amb Federico Albanese i aquesta peça titulada La barca i la cova. Aquesta era la peça de Federico Albanese, una peça para piano de Boat and the Cope que acabem d'escoltar aquí al núvol de fum. Ara continuem eh, amb un avançament que ens arriba des del segell Seven Moons Music, capitanejat, com sabeu, per David Mata, Erisoma. Es tracta del nou treball de Dominic Raslav, The Air, el que ja coneixem molt bé gràcies a les seves peces d'ambient-dron minimalista i que últimament està molt actiu publicant material a diferents segells. Aquest nou disc de The Air es titula Eight Days. Veurà la llum el proper 27 de febrer i es podrà descarregar lliurement. Contindrà peces com aquesta. Doncs, com us deia, el dia 27 de febrer podreu descarregar gratuïtament aquest nou treball de Dominic Raslav Dier publicat per Seven Moons Music. Ara continuem amb Venus Viultur, projecte de l'artista de Nova Zelanda, Sin Monagham, que a part de conjurar paisatges sonors, meditatius i amb cert misteri, també és escriptor en una novel·la de ciència-ficció publicada sota el títol de Derrotated. Escoltem una de les seves composicions, publicada per Petro Glif, eh, titulada Night of the Cerulean Sharks. I després d'aquesta peça de Venus Vulture publicada pel net label Petroglyph seguim amb música de lliure difusió ara amb la del belga Horror in Daydream des del seu darrer treball publicat pel net label Laverna A Distant Veil vale. ambient de baixa fidelitat construït en capes de guitarra sintetitzadors, pianos i les sempre presents gravacions de camp. Escoltem la peça titulada A Somnolens. A la sintonia de Núvol de Fum, el programa de música ambient i electrònica minimalista, aquí a Radio Mollet. Ens trobaràs a internet a núvoldefum.blogspot.com i també a Facebook.com/núvol facebook.com.núvoldefum.com. Cremation Lily és el projecte musical de l'artista anglès Zen Sego, centrat en l'experimentació electrònica, molts cops sorollosa i propera al que s'anomena Power Electronics, d'altres més ambiental i amb certa nostàlgia. Són composicions molt detallistes i plenes de secrets. És per això que Cremation Lily... Ha sonat ja en diverses ocasions aquí al núvol de fum. Avui escoltem Bricks Delicate Skin des del caset si Spray Perfums. ara hora de fer una visita a un dels nostres net labels de referència com a Silent Flow la... el llançament número 86 al signa Edge of October projecte de Jeff Esborach que ha publicat a diferents net labels com per exemple Zinopolae o Dark Winter la música de Edge of October és drònica i fosca. Un exemple és aquesta peça titulada Sea of Consciousness. I ens quedem aquí, a Silent Flow, però saltem a la referència anterior, la número 85, per presentar l'últim tema d'aquesta nit, The Kinoslav Studio Orchestra. És un projecte que està en aquest net label des dels seus inicis, publicant varis treballs on s'experimenta amb instruments acústics i electrònics. Aquest nou disc es titula Fields of Hope and Grain, i conté peces com aquesta brainwashed amb aquesta peça de Dekinoslav Studio Orquestra arribem a la fi del programa d'avui número 140 de Núvol de Fum. Abans de marxar us recordo que demà divendres des de les 9 del matí fins la 1 del migdia hi haurà un programa especial Eh, celebrant el Dia Mundial de la Ràdio, fet en directe des de la plaça Catalunya d'aquí de Mollet. També aprofito per anunciar-vos que dimecres vinent estaré punxant sota el meu projecte Drone Ghost, una mica de tecno profund en el eh, local, en el Switch Pocket Club de Barcelona eh, a partir de les 11 de la nit tindreu tota la informació a la pàgina del Núvol de Fum així que espero que passeu per allà i que ens puguem saludar Ara sí m'acomiado de vosaltres fins la setmana vinent com sempre dijous a les 10 de la nit aquí a Ràdio Mollet